Віктор Веретенніков, «Запороги», Роман, видавничий центр «Академія», Київ, 2004 рік, читає Павло Жиряченко. Викрадення Літня погожого дня, здавалося, вся Україна вирушила на свято козацької слави в Капулівку, що біля Нікополя. Гомінливі гурти заполонили величезний стоповий майдан біля кургану пам'яті, який став усипальницею кашового отамана війська Запорозького Івана Сірка. Народ стіною сунув із Запоріжжя, Черкас, Нікополя, Чигирина, з колишніх придніпровсько самацьких козацьких поселень. Слава легендарного отамана народним визнанням відлунила через три з половиною століття». Люди йшли, їхали на машинах, навіть на конях, і ця розмаїта юрба колувала, гоманіла начебто хаотично, а насправді значимо, ніби на державному прийомі. Вони знайомилися, гуртувалися, про щось там домовлялися. Повсюди стояли різнобарвні торгові намети, продавали морозиво, лоскотавні з рідим від шашликів, випинали груди пляшки зі збабливими етикетками. Надсадно сигналячи пробивалися через натоп дві іномарки – 600-й «Мерседес» і «Джип». Одразу було видно, що круті хлопці їдуть із влади чи з блатної олігархії. Вони підрулили до невеликої елітної стоянки, де були припарковані машини мерів і губернаторів двох сусідніх областей. Із авто викотилися кряжисті хлопці, підстрижені під газон, розставивши ноги, Замерли, очікуючи виходу боса. Він ступив на землю пружинисто, твердо, теж молодий і кремезний, як його охоронці. Плечі, мов шафа, кругла і жакувата голова, очі холодним гордуватим поглядом, наче просверлювали всіх. Якутовський, Якутовський приїхав, покотився натовпом, шанобливо стривожений перегук. З елітного гурту назустріч гостеві вийшов атлет у парадній генеральській формі. Він козирнув, браво вдарив каблуками і доповів: усе гаразд, якуте, вона тут. Генерал узяв Якутовську під руку, відійшов з ним на кілька кроків убік і довірливо прошепотів, прилипнувши щокою до вуха. Тільки відразу її не забирай. Нехай люди розійдуться. Вона тут на виду, гідом прилаштувалася. Які високі гості! Сам Якут до нас із Києва поспішив привітати найголовнішого кремезня юнистий, як живчик-прокурор пишний. Чи то завдяки своїй службі він був привчений до блатного жаргону, чи близько знав столичного гостя, але назвав його за прізвиськом Якут. Вони, як тепер прийнято серед такої публіки, тричі поцілувалися. Як бізнес в області? Данину сплачують? коротко кинув Якут. Усе під контролем», – метушливий прокурор виструнчився на одній нозі, мов чапля. Поміж здоров'яком Якутовським і бравим генералом той виглядав виходлим, тонкошеєм, довгоногим птахом. «Так тримати стійку», – весело похвалив Якут, «і щоби жодна жаба з-під твого ока не вислизнула». Тільки після цього Якутовський підійшов до елітної свити і зверхньо привітався з губернаторами і мерами. «Козакуємо, хлопці!» – вигукнув він. «Проход до намету, Якуте!» – запросив придніпровський губернатор. Почавці хильне в пам'ять про отамана. Видавши в наметі кілька масних жартів, Якут швидко вийшов на свіже повітря. Червонопикий, веселий, у хмарці запаху дорогого французького коньяку, респектабельний, пересечений життям, Якутовський раптом завмер розвісивши губи. Він побачив ту, заради кого приїхав із Києва. Замить оволодів собою, вдавшись здивованого, ступив до дівчини. Ось де нам випало зустрітися, виплямкав м'ясистими губами і по театральному захоплено додав. Столична красуня і в такій глушині патріотично люба, але, чесно кажучи, по-дурному. Розмовляючи, якут водночас Нахабним поглядом розглядав дівчину, явно підкреслюючи свій намір вивезти її із себе. Дівчина справді розгубилася від почутого і побаченого, перервала розповідь людям, які обступили її. Була це вродлива, мов викупана у незмивному сонячному загарі дівчина. Її струнка постать, здавалось, вирізблена з темного дерева. Великі сині очі, які риса обличчя в ореолі чорного, наче смола волосся, по дитячому сміхнені губи і гарячий темперамент, з яким вела вона свою оповідь, не залишили байдужим нікого, хто був поруч. Таких жінок у часи Івана Сірка дарували якнайбільшу коштовність у гареми турецького султана і татарських ханів, за такими красунями полювали і забирали їх на невільничі ринки ординці. Людський вир навколо дівчини гіда був різновіковим, різномастим. Групка ветеранів із планками нагород на грудях, молодь, стандартно одягнута, керівна еліта, всі у білих шведках і кроватках, поміж цією публікою снували охоронці, кримінальні авторитети. Дівчина силкувалася не на якута. «Україна була для них розмінна монета», тамуючи збентеженість розповідала вона. За Андрусівським договором московський цар віддав її правобережну частину полякам, а за Бучацькою годою поляки відтреклися від неї і передали її туркам. Так почалося велике спустошення. Під час турецьких і ординських набігів горіли міста і села, людей тисячами гнали в полон. «Ясир – живий товар», Найдорожче цінували на турецьких і татарських ринках. Безлюдніла Україна, вимирала. Якут і далі нахабно свердлив дівчину холодними очима кольору сталі. Однак вона продовжувала розповідь. А тут ще одне лихо розпустили щупальці багато гетьманства. Після смерті Богдана Хмельницького доходило до того, що Україною намагалися правити до 4-5 гетьманів одночасно. Син його Юра Шмельниченко, Самойлович, Дорошенко, Ханенко, Суховій, кожен себе бачив єдиноправним володарем. Цілком як нині, вивкнув хтось із гурту. У народі кажуть, продовжувала дівчина, якщо зібралися три українських полковники, то двоє з них мають намір проголосити себе гетьманом. Але повернемося до нашої розповіді. І заспішив народ під захист Сірка та його Козаків. Тільки там, на запорозьких землях, збереглася воля, віра і незалежність українців. Боялися сірка і турки, і орда, і поляки. Орус шайтаном прозвали його. Навіть московський цар, підданими якого вважалися запорожці, побоювався сірка. Слава про нього по всій Україні греміла. Багато хто хотів його гетьманом бачити, але не міг цар допустити, щоб гетьманом України а брали вололюбного, мужнього і мудрого отамана запорожців. Степовим лисом іменували його в Московському царстві, яку трішуче ступив до дівчини і узяв її за руку. «Ти думала, якщо чкурнула з Києва, то я тебе тут у глухомані не дістану? Крали ти, моя люба дорогесенька, кицюню з кіхтиками!» Він явно хизувався високим становищем і безкарністю, та й коньяк збуджував. Дівчина звела очі на Якута. Той насмішкувато дивився на неї, а за його спиною стояли коротко, як і він, пострижені молодики. Дівчина здригнулася і знервовано вигукнула. «Не заважай, я на роботі». Якут продовжував дивитися на неї з відвертою хіттю, насолоджуючись своєю владою не тільки над дівчину, а й над довколишнім людом, сказав уїдливо. «Яка це робота?» Така краля могла б бути окрасою навіть у гаремі султана. Ціни тобі не було б, дівчинко, у базарний день. Закінчуй швидше лекцію, я приїхав за тобою, Кецюню, і вже тоном хазяїна, який звик розпоряджатися людьми, наказав рухайся швидше, час гроші. Дівчина відсягнулася від якута, але відразу тямилася, відповіла з обуренням і викликом Іди своєю дорогою, тут свята земля, а не бордель для олігархів. Повертай голоблів в столицю, звідки приїхав, а тут ухопи шилом патоки. Люди обурено зашуміли, заситькали на Якутовського та його охоронців. Зовсім совістю тратили. Ну, вориші, був би ангел, якби не роги. Цірка на вас нема. Якби зараз живі, так би не нахабніли. Відійдемо, Якуте. Вона нікуди від нас не дінеться. Процідив крізь зуби один із його молодчиків, виголений з шиєю, як вола Вольдемар. Наші дороги ще перетнуться, з пересердя з погрозою, трусунув головою Якутовський і рішуче додав, я зачекаю. Біля меморіальної плити з написом «Тут похований кошовий отаман війська Запорозького Іван Сірко співав старий сліпий кабзар. Та туман поле покриває, гей та Сірко із Січі та виїжджає». Грав військовий духовий оркестр. Під його марш і команди отаманів крокували строєм, оголивши шаблі сучасні козаки. Соковито розлого дзвеніла пісня. Сяяли на сонці шаблі запорожців, як вони на конях гнали ворогів. Козацькому роду нема переводу, лине його слава здали віків. Гей, співай, козаки, про любов, про землю, про долю свою. Славте, гей, козаки, волю золоту». Духовий оркестр заграв марш запорозьких козаків. Козаки одягнуті, хто в бордові жупани, хто в білі святкові черкески, шли хресним ходом біля могили Івана Сірка. Несли ікону Божої Матері, хоругви, знамена, а на східцях, що вели нагору до постаменту, по чесній варті замерли військові хлопчики-козачки у білих вишиванках і синіх шароварах, підперезані широкими червоними поясами». Оз пам'ятник провели на гуздеці гнідого сідла коня. Хоч яскраво світило сонце, круп жеребця був покритий синьою попоною на знак скорботи і пам'яті за славним козацьким отаманом. І урапт щось трапилося на Майдані, ніби невидима хвиля прокотилася полем. Земля гулко здригнулася, застагнала від могутнього кінського тупоту. «Крутояр! Крутояр приїхав!» Натовп за словами, спалахнула розмова, ніби свіжий вітер додав сили вогню. До кургану пам'яті наблизився невеликий загін вечників у старовинній формі запорозьких козаків. Он там, на вороному жеребці, Крутояр. А вже ж, до сірка інакше не можна, отаман без коня, наче птах без крил. Люди почали оглядатись, очима вишукуючи Крутояра. А він, жива легенда, був одягнутий у короткий козачий темно-синій жупан також кольору шаровари і м'які чоботи-сап'янці. Високий, стрункий, обвітрене обличчя, ніби викарбуване з мореного дуба. Пронесливі карі очі світилися до людей, які зібралися на свято. Крутояр легко зістрибнув із високого тонконового жеребця і, тримаючи його за вуздечку, завмер схиливши голову біля кургану. Кінь насторожував вуха і нервово переминався з ноги на ногу. Спокійно, Буране, і ти вклинися пам'ятнику великого українського полководця. За все життя він не програв жодної битви. Буран, вороний жеребець, із яскрав білою плямою на лобі, зігнув ноги в колінах і опустив голову. Люди навколо зааплодували виучці коня. Крутояр став на коліна і поцілував малинове козацьке знамено, нахилене перед пам'ятником Іванові Сірку. Слава Україні! попелясте волосся, прямий із ледь помітною горбинкою ніс, видублене вітрами велицевете обличчя, видавали у ньому степовика. Неприбурканий характер Крутояра було видно з усього. Роки не висушили його силу, він залишався могутнім і міцним. Був чимось подібний на славного козацького отамана сірка, осколиста, оголена ліктя рука, з косим шрамом від зап'ястя до згину, твердість у кожному порухові погляді. У Крутоярові, мов би, затаїлася, могуть природи. Він був символічною фігурою на цьому святі. «Дозволь, батьку!» – Жура взяв повід і відвів гаряче жепця в бік. «Добре розповідаєш, дочка», – звернувся Крутояр до дівчини Гіда. «Такі знання в твої літа, і маєш слушність, історія живе у наших днях. Нині народ в Україні вимирає, як у часи Івана Сірка. Нас уже поменшало на 4 мільйони. Тільки тоді молодих і дітей у Ясир полон забирали. Нині жінки не хочуть народжувати, а літні люди вимирають від убогості». Крутояр збентежив дівчину, перед нею стояв гарний, сповнений ще незів'ялої сили чоловік. Знала його тільки з розповідей, зблизька ніколи не бачила, однак одразу зрозуміла, хто це. Люди зацікавлено оглядалися на нього. Молодь із захопленням, старше покоління з пошанівком, навіть кримінальні авторитети і олігархи побоювалися його. За хвилю після того, як з'явився Крутояр, Якутовський кудись зник, ніби розчинивсь у натовпі. Очі дівчини, густо сині, дивилися на Крутояра, мов, на диво. Щепак, він був для неї недосяжним і великим, як отаман Сірко. І він, Крутояр, похвалив, високо цінив її розповідь. Тепер перед нею стояв, ніби воскреслий козацький отаман, наче примчавши із того героїчного минулого. «Як тебе звати, дівчина?» запитав Крутояр. «Любава. Гарне ім'я». «І добре. Чисте, м'яке. Звідки про запорожців стільки знаєш? Нинішнього року я закінчила історичний факультет. А коли дізналася, що під водою Каховського моря п'ять козацьких січей затоплено, і головна житниця, легень всієї України, великий луг, на дні моря опинився, зрозуміла, моє місце тут. Я стільки легенд про кошового отамана сірка почула. А ви крутояр, правда?» Правда, усмішка пом'якшала суворе обличчя степовика. І дівчина, яка за віком могла бути його дочкою, струменила внутрішнє світло, якого так не вистачало серцю крутояра. "Дуже хочу з вами поспілкуватися. Буду вдячна, якщо вділите мені кілька хвилин". "Охоче. Захочеш, знайдеш мене". Крутояр подав аркушика, вирвавши його із нотатника. Сонце скочувалось у Каховське море, наче прагнуло проникнути крізь товщу води, прогріти затоплені Великий Луг та Великі Плавні Пазавлука. Козацьке село Капулівка і мис Чорномлицького рогу розкошували в теплих золотисто-жовтих барвах. Насувалися сутінки, і люди почали розходитися, розіжджатися. Любава, втомлена від напруженого дня, Разом із поріділим гуртом попростувала в село до автобусної зупинки. Скорочуючи шлях, пішли, розтягнувшись ланцюжком уздовж високого берега річки Чортомлик. Несподівано, любов в нас загнали дві автомашини – «Мерседес» і «Джип». Запишений, мов, індик серед курей із тим же запахом дорогого коньяку, якут вийшов з легківки і запросив дівчину до салону. «Сідай, крихітко!» Я завжди виконую свої обіцянки. Дякую, доберусь автобусом. Якут Коршу нам скопив Любаву за руку. Дівчина рвонулась, але руки Якута наче скували її. Цієї миті з шипа горохом висипилася братва Якутовського і не встигла Любава крикнути, як її заштовхали в машину. Заревівши потужними двигунами, легківки рванули з місця. Усе відбувалося так швидко, Ще ні Любава, ні люди, котрі прошкували до автобуса, не встигли зрозуміти, що сталося. Далі теж усе розвивалося стрімко. Дорогу Мерседесові, котрий ще не набрав швидкості, загородила невідома машина. Круто повернувшись, заскріпівши гальмами, вона зупинилася, наче вкопана перед авто Якута. Це було так зухвало, що водій джипа, який їхав слідом за Мерседесом, не встиг зреагувати і поцілував легківку хазяїна. Братва рванула з джипа. «Хто посмів?» – німе запитання перекосило гарбозувати обличчя. «Посмів Крутояр». Він стояв перед якутом, котрий вигулькнув із мерседеса, могутній і сильний, мовивши спокійно і твердо. «Відпусти дівчину, посурмане. В Україні живим товаром не торгують». Братва Зусібіч обступила Крутояра – Голомозі чекали команди хазяїна. «Що з ним зробимо, Якуте? Заберемо із собою, чи в чертомлик із Крутого берега скинемо?» Любава селкувалася вирватися з рук охоронців Якута, але двоє молодиків міцно тримали її. Двері машини були відчинені, і дівчина, хвилюючись за Крутояра, крикнула. «Відпустіть його, критини! Він же в батьки вам годиться!» Якут підійшов до Крутояра в притулк, Запитав хрипло з придихом, «Хіба ти мене знаєш?» Очі його нахабно всміхались, але обличчя від шоку стало ніби вапном побілене. «Хто платитиме за зіпсований марафет дорогих тачок, крутаяри? «Відпусти дівчину, яку ти!» Але той, криво посміхнувшись, сказав, «Пропоную баш на баш. Ти віддаєш мені землі Чортомлицької Січі і свій земівник, на Буцько-Томаківському острові. А я тобі цю кралечку. Дивись, яка красуня. Від серця відриваю. Суворе обличчя Крутояр. Я торгівлею людьми не бруднюся, мов, відрізав Крутояр. Запевняю, ціна гідна. Чи то яка блучувався, чи серйозно наполягав Якут. Торг був частиною його життя, і новітній гендляр швидко осідлав цього улюбленого коника». Султан Турецький за таку прекрасну наложницю віддав би добрячу частину володінь, а я прошу в тебе тільки два клапті землі – Зимівник і Січ, що, до речі, вже на дні моря. Якут засмакував ситуацію і гендював дедалі наполегливіше. Хочеш навіть зіпсований марафет моїх тачок прощу? Джип новенький, забирай його на додачу. А ще Якут не встиг доказати – Крутояр раптом зробив крок до джипа, нагнувся і, напруживши пагрби м'язів, перекинув машину з Крутого берега. Перекрутившись у повітрі, авто важко хляпнулося неприбережну смугу. У Якута від несподіванки відвисла нижня щелепа. Його охоронці вихопились під, під жаків зброю, спрямували стволина Крутояра, чекали команди шефа. Але той ніби анімів утопивсь у стоповика очима, що аж викотилися з орбіт. Запала тиша в променях призахідного сонця. Постать Крутояра нагадувала скульптуру козакового богатиря, витисану з дикого каменя. І цей велик ступив до Мерседеса, подав руку Любаві. Охорона не перешкоджала. Крутояр, не відпускаючи тремтячі руки дівчини, підвів її до своєї легківки, відчинив передні двері, допоміг сісти, сам мостився за кермом. Повернувшись до Якута і його братви, сказав чітко і твердо, «На щастя, в Україні ще не все продається, навіть за шалені гроші». «Не гостри зубів на дівчину, Якуте!» «Забажалося в Петрівку!» «Я всічу йому по колесах», – прицілився з автомата пістолета УЗІ, бритоголовець-охоронець. «Не треба», – наказав Якут і з холодним розрахунком додав. «Заховай цяцьку, Вольдемаре, на все свій час». Вольдемар не знав, де діти руки, і він, скриготнувши зубами, почав дряпати пазурами місце, де мав би бути чуб. Пришлеш ж мені рахунок за ремонт машин!» – вигукнув Крутояр. «Тільки не забудь додати своє фото!» Авто Крутояра рвануло з місця, знімаючи густу куряву. А Якут із перекошеним від злості обличчям тільки встиг крикнути на вздогін. «Ми своє з відсотками заберемо! Все буде наше!» І острів, і січ, і живий товар. Вечірня заря з'єднала небо і воду в Каховському морі. У червонястому сяєві що враз ніби спалахнули, затанцювали язики полум'я. Здавалося, батенько великий лух перекинувся і почав дихати потужно, повертаючись під грубою ковдрою рукотворного моря. «Тебе куди відвезти?» – запитав Крутояр Любаву, коли їхнє авто відірвалося від легківок Якутовського – де мешкаєш? У Придніпровську. З родичами? Ні. В гуртожитку. Я киянка, а до Придніпровська приїхала після закінчення Ісфаку. Тут, так би мовити, моя тема колишні січі козацькі, великий Луг, великі плавні базавлука. Шкода тільки, що нині вони вкриті водами Каховського моря. Хтось постарався змити нашу славну історію, комусь це було вигідно. Слава Богу, могилу Івана Сірка врятували, але й тут накощунствували. У гробі лежать мощі запорозького отамана, але з чужим черепом. Бурхливе життя одлітував отаман Іван Сірко. Йому після смерті нема спокою, похитав головою Крутояр. «А ти розумниця, дочка, що героїчною темою зацікавилася? Тут ще багато невідомого. Ти про це бажала поговорити зі мною?» Так. «Ви – людина-легенда козацького краю, і мені хочеться багато чого дізнатися з перших рук, з ваших, тобто». Крутояр повернувся до Любави. Він відчув, що дівчині ще розхвильованій тим, що сталося щойно, потрібна підтримка. Тож запропонував. «Я маю займанщину, тобто пасіку на березі Каховського моря. Якщо тебе ніхто при Дніпровську не чекає, поїдемо до мене». «Ой, дуже рада», – вирвалася в Любави. Займанщина Крутояра, садиба з добротним двоповерховим будинком, конюшнею для перегонових коней і пасікою, була збудована на одному кургані Будско-Томаківського острова із вузьким, як Кримський перекоп, перешийком. За пасікою починався мальовничий зелений бір, він підковою прикривав займанщину по суходолу. З боку Каховського моря потрапити сюди можна було тільки через вивезту в три коліна затоку. Краєвид звідси зачаровував. Колись із облаштованих тут запорозьких застав, розповідав Любавий Крутояр, козаки до острова Таваня всі шляхи і переправи пильнували, від Орди береглися. Вид із острова на кілька десятків кілометрів. Звідси було видно Хортицю, Тавань, Кахов. Напроти батенька великий луг вільно розкинув дуби, осокори, верби. Невипадково отаман сірко поставив на острові земівник. Ой, як усе прекрасно склалося, захоплено вигукнула Любава. Я знаю про все це з підручників іншої літератури. Літописи студіювала, а тепер ступаю по цій землі. Дякую, дуже дякую вам. Острів омивало безліч річок, продовжував розповідь Крутояр. Багато з них нині опинилися на дні Каховського моря. Із Дніпра витікала річище, у неї впадала ріка Ревун. Назва сама про себе каже, Ревун ніби окреслював острів. Навесні все це заливала вода, і територія перетворювалася на Великий Лиман. «І саме тут ви збудували свою займанщину», – вдарила в долоні Любава. «Так, тут, на вкритому лісом скіфському кургані» а біля підніжжя Займанщина захищена ріками і трясовинами. Потрапити сюди можна тільки по дерев'яній гадці. Не Займанщина, фортеця козацька, додала своє любава. Займанщина справді була фортецею, природною, однак сучасною, з гаражами, майданчиком для гвинтокрирів із з ангаром, де стояв легкий спортивний літак. На ньому крутояр тренувався, злітав зі скелі як з авіаносця, Понад море, крутий у повітрі, мертві петлі, людиною був непосадючою і мужньою. Звичайно, любова про ці захоплення Крутояра не знала, але їй було відомо інше. Головне для фахівця-історика. З газет, телепередач довідалося, що Крутояр зумів оформити довготермінову оренду землі, де колись були Запорозькі, Січі, з тим, щоб використати її під історико-архітектурний заповідник. І тепер намагався відтворити козацькі поселення – земівник, літні пасіки та січі, збудувати тогочасний флот, дуби і чайки, словом, відкрити попут і ратні подвої запорожців для нинішніх поколінь українців. Цим дуже цікавились і українці, розкидані по всьому світу. Справ і турбот у Крутояра вистачало. Розкажіть мені, будь ласка, що було тут під пластами століть і товщею «Вот Каховське море, і що задумали зробити ви?» – попросила Любава. «Головне, чим прославлені тутешні землі, – задумливо почав Крутояр, – це демократичною Запорозькою Козацькою Республікою. У ній обирали все керівництво гетьманів, отаманів, писарів, суддів, козацьку старшину. «Я про це не раз читала, нам би зараз таку республіку», – теж замислено відповіла Любава. Землі, ліси, ріки, продовжав Крутояр, розпайовували між козацькими полками і куренями щорічно. Працювали общинами, полювали на звірів, ловили рибу, доглядали бджіл. Усього було вдосталь у цьому Богом дарованому краю. Ріки кишили рибою, ліси і степи звіром, а плавні, численні острови славилися веселими пташиними пазарами. Рай земний, вигукнула Любава. Тому й рвалися сюди завойовники, ляхи, москалі, турки, татари, погодився з нею Крутояр. Україну гризли, шматували, аж за вухами лящала. Та й тепер відкушують лас і шматки, двоногі акули, подібні до Якута. Нічого, попечуться, як дід пампушкою. Історія повторюється, погодилася з Крутояром Любава. «Я чула, Якут хоче відібрати у вас козацькі землі. Це правда?» Золото тут ніби знайшли, він його добувати збирається. Крутаяр уважно поглянув у вічі Любави. Казаному кінця нема, дочка. Золото тут, звичайно, є і в землі, і на дні Каховського моря. А старожили знають і про золотого коня. Я теж дещо чула, але розкажіть мені цю бувальщину. Коли запорозьке військо було під Києвом, до Січі підступила орда. Ви стояти, козаки – а тут залишилися здебільшого літні й поранені не могли. Тоді вони зібрали все золото, січову казну і своє, переплавили його і відлили золотого кавіру.